Nola deskribatuko zenuke sake jokoaren disiplina hori? Zer da zuretzat, sake jokoa? Bueno, guretzat da, kirol eta ere bai, zientzia bada. Da, Kirola ezagurazki munduko zarrena, eta adibidez munduan milioi pilo bat e, federatuta daude, eta edo dozei e, kirol importante artean dago. Guretzat gainera e, e, kultur maian Oso interiore da, eta gure ustez oso importantea da, e, aficionobetza la jolaztea, zergatikan, bueno, es oso nada, e, obetzeko memoria, kapazia matematika, deskriptiba eta, orduan duan, bueno, e, guke e, e, xake munduan gau baina ere gai... E, Bueno, txapelketak antolatzen dugu eta han baionan eh, Patriz etxegarai eta Kotebazko -Kote seks ze... E, lagunek e, tza, e, e, egin dute e, nazioarteko txapelketa poli bat eta biharaziko da. Hor nola pasako da, azkenean, nola pasatzen da xake joko txapelketa bat? Hor, lau egun iraganen da, lau egunez iraganen da baionan, e, gau eta egun iragaiten da, egunez egun badira olako sailkapenak, nola pasatzen da? Bueno, kasu honetan, e, bi, bit, e, bitxan da kolazten dituzte egunero azkenean zazpitzan dak dira, zerbat ikan laro gita bi jokaleria daude, eta, kero, eh, zelkapen bate egiteko garrrezko da partida minimo zazpi partida. Eh, eh, txapelketa, hundi batean, eh, ez dakite, hundi hau gehi, hundi hau gehi jokaleriekin, derrigorrezkoa da, behatzi partida. Hortan, goizean bat, arratsaldean besteak jorazten dute, baina ritmo olimpiko. Eta ritmo olimpiko da ordu Erdi bat jokalari eh, bakoitza, eta ogei tamar segundo eh, incremento bezala movimentu batean ondoren. Orduan, partida luze batean, adibidez, egun movimentu ekin, dira ordu terdi, gehi, berra ogei tamar minuto, jokalari bakoitza. Orduan partida da bos ordu, bos ordu eta piko, karo. Pientza, bat goizean, beste bat arratzaldean, hurren dugunean bestei dipartean. Horregatik, lehen esaten duenean, e, fiziko garrrezkoa da. E, kompetizio hau bezalakoa. E, da, Federazio Internacionaliko ritmo ofiziala. E, horregatik, e, txapelketa, naziarteko txapelketa da. De hecho, ikusi lehenago ikusi zerrenda eta... Bi maizu hondiak eh, kanpotarra daude, eh, bulgaro Ninoz eta Argentiniarra Gabriel del Río, eta bi maisu internazionalare bai, bulgaro bat eta beste bat indiatik etorritak, eta iparraldeko jokalario nena, ordan seguraski partida pilo bat, lauboz ordu edo behiago bizantuko dira bai. Uh -huh. Zuk parte hartuko duzu, belaz, txapelketan? Seno, eso, eso, seni, es. dioso, <laughs> ni, ni, aurre jubilatota nagoa, pasa, pásame de de de a diña hola seco, ni. Eados. Hago mesala berazit zordua ementxe Baiona nan luga gelen uh, la uigunes biartikainzina eta hori igande arte gurekin uh, ginuen Eli Argandoña, eja mesala, uh, groche do dello tiaco, chaque clubeco, lenda Eh, pues eh ella es que